Ze hauskorra den mundua? Urte asielan omikron zabaltzen zen eta eumilaka jende kutsatzen egunero. Ez desagertu, baina oain ez da gehoa ipatzen. Naiz eta orain bertan Euskal Herrian jendeen euneko bate edo bila kutsatu egon. Bitartean eldu zen Ukranian gerra eta hainitzen zat ere ez usteko ondila zen. Otsalaren oitabatean, Entzunuelarik errusiako buruzagia erraten Ukraina etzela herri bat, eta Lenini buruz gaizki ulertu nuen edo berranik oroitu nintzen nolako buruzagia den. Bera orkarriak pozoindu edo erailtzen dituen buruzagia, Ana Politkovskayak bezala edo Boris Nemtsov bere garrantzitsuena bezala. Bigarren mundu gerlan nazien aurka sovietar bat asunak egin sakrifizioak goraipatuz Errusian erregimen fasista eraikitzen duena. Gerraunen ondorioz, energia eta janari imprezioak gora mundu osoan. Jadanik Perun gozare matxinadak esidira. Dudarik abezabalduko dira, Dudari dira bertzerri aldetara. Eta zoritzarrez, oien ondorio politikoak ez dira beti justizia soziala bermatzearen alde aserrea eskuin muturra bere ganatzen albaitu. Batez ere, petrolio saltzaile batek elikatzen badu. Omikron ez dugu gehoi batzen hemen, baina Sinan, Shangai iria konfinatu dute. Oso gogorki eta jendei janaria erosten utzi gabe. Han ere, gozearen matxinadak hasi dira. Eta pentsadezagun, zenbateko izpen industrial ateratzen direnegunero Shangaitik eta oain blokatuak. Gabezi hori gaituko zaie janari eta energia gabeziai. Eta guk Euskal Herrian zer egiteko gaigara. Elikadura buru jabetza hau ez dugu, baina ere erraitu jarraitu berdugu eta bide hortan azeleratu. Klimaldaketaren eraginpean izanik ere. Energia buru jabetza berdin, energia gutzio kontsumitzearekin batera. Eskuin muturra gora Frantzian eta presidentetza lortzeko arriskuan. Eskuin muturra gobernuan Castilla-Ileon eskualdean Espainian. Hainbat bat mehatzu urbiltzen denak batera. Baina errigisan bizirik gerraitzen dugu, elkarrekin zer izan nahi dugun sumatzen dugun bitartean. Igandean bukatu zen ortengo korrika, eta karmele jaiok izkuntzari buruz erraten zuena, gure bizibaldintzai buruz zabaltzen aldugu. Buru jabetza ez da bakarrik materialki daukagun zerbait, elkarrekin garen zerbaita ere.